пазарът. Той не е просто място на Сергий, а е нещо като град в града, особено когато говорим за Софийския женски пазар. Как се ражда един визуален експеримент, който документира ежедневието на едно живо място и как изкуството може да направи видими, невидимите истории. Сега ще се опитаме да погледнем през очите на и галерист. Ще използваме за това фигурата на Веселина Сариева. Тя е знаково име в курирането на съвременно изкуство, надскочи големия Пловдив, за да пренесе безценния си опит от галерия Сариев, общностния център Art News Cafe, от Пловдив до галерия Dot Sofia Art Collection, където започна втората изложба от серията Спирка София. Добър ден на Василина Сариева! Здравей, Ирина. Радвам се да те чуя. И аз винаги, винаги е голямо удоволствие за мен да разговаряме. В проекта «Спирка София» поканихте журналиста и фотограф Константин Вълков. Вече върви изложбата му в стил фоторепортаж с над 70 фотографии, едно есе, корирани са от дългогодишната му сътрудничка Мариета ценнова и от самата вас като арт-директор на София Art Collection. А, и за това да попитам, Василина, защо спирка София? Доколко това заглавие е важно за Веселина Сариева, спирка в това пътешествие към бъдещия арт пространства ли е? Кратка или дългаща е тази спирка? Така да започнем. Спирка София се казва защото е вдъхновена от а, първата изложба, която направихме миналата година, с архивни фотографии на Панайот Бърнев, който автор, който вече не е между живите. Те беха архивни фотографии от 70-те години. заедно ги направихме с български визуален архив. И неговото изследване ни връщаше към един такъв много а, традиционен и забравен а, модел а, навли... Влизане в София през гарата. Той беше заснел а, снимки, от, а, снимки от гарата, а, докато тя е а, в, а, вече е реновирана и в, а, в строеж. А, и влизането през а, Лъвов мост. А, след това по Мария Луиза, Пироска, женски пазар и така нататък. И за това решихме да наречем а, а, изложбата Спирка София. И оттам нататък. А, просто идеята въобще и на ДОТ, и на изложбите, които правим е да, предъл... да предложат един нов а, поглед към София, такава каквато ние не знаем в представите ни София, за го... нали, големите забележителности, административния център, Жълтите павета, но като че ли тук в нейното сърце има един скрит регион, който е региона около Женски пазар, който ние някак се смятаме за различен, а то е тук. И да, общо взето така, това е генезиса нали, на името на изложбата. Да, от друга страна, за втората изложба с Косио а, има още една част пирка София Пазарни дни. Пазарни да, дни. Съминявам. Но вие самата, да. самата галерия, която е един от най-модерните всъщност центрове за съвременно изкуство в момента в София, се намира в непосредствена близост до същите тези серги до същия този пазар. Васелина, говорим си на вие, разбира се, заради а, уважението към ефира. Обаче аз а, се питам... Има ли някакъв риск в това да се а, предложи фотографска интерпретация на едно живо място, когато се намираш в самото живо място? А, да, много интересен въпрос именно за... Преди това, ние не, нямахме а, строга курирана селекция. Ние оставихме свободата на Твореца, значи Косио направи около стотина снимки, и ние избрахме 72, ако имахме повече място, щехме да сложим абсолютно всички, защото до, макар и да има любими в. Много любими снимки в тези 72, на мен ми липсват други кадри. А, просто наистина оставихме неговата тотална свобода с текста. А, ако влезете в галерията, ще видите, те върват на, на два реда самите, самите снимки. Така че не, някакъв, ние не корираме образа. Ние а, сме пуснали абсолютно а, преценката на, на автора, на журналиста, а, на фотографа, на фона флани... На, на градския наблюдател. И той ето, той си е дал някои ограничения, които, са, а, които те са описани. Едното ограничение, нали, той влиза през а, а, нали, представата за, за, за Ючбунар, влиза през историята, през Чабдар Мутафов. А, а, и всичко това е описано в неговия текст, може да видите. След това влиза през времевата рамка, а, август месец. След това ограничава на няколко периода деня, в който е наблюдавал пазара. Да речем, неговите наблюдения а, описват а, пазара като мъжки, Пазар вечер, ниче пазар сутрин и женски пазар по обед. Другото, което той прави, той снима с два различни фотоапарата. Разбирате ли, гледните точки са от една страна хемоограничени темпорално и, а, и пространствено, а от друга страна са много свободни, влезъл през различния глед. Да речем, той не снима само хора, но снима места. А, и, и така в смисъл опитахме се да дадем една... Представа каквато е малко или много, не ли, обективна, не е скрито нищо, което някой би сметнал за грозно да речем. А, така че да, <laughs> за... Не, да. За, мен, за мен, това, което наистина е абсолютно откритие, е а, тази интерпретация защо е женски женския пазар, а, че всъщност това се случва само в определен момент от деня, а, а иначе, когато, когато ги няма жените, и пред и зад сергиите той а, се превръща в някакъв друг, но а, примерно мъжкият вечер, но Ничи е сутрин в най-ранните сутрешни часове. Това е, това е страшно интересно според мен. Да. Но да попитам, Василина, как виждате Вие този баланс между документалното, журналистическото? Защото ето сега е редно да кажем, че Косио Вълков е знаково има в журналистиката, програмен директор на Дарик, буквално до някъде началото на тази година, когато напусна след една голяма вълна на напускащи най-голямото частно радио за което правеше журналистика между документално и художествено. Правите ли Вие разлика като, като куратор, като изкуствовед или вече е много трудно да се говори за подобни, как да кажа, формални разлики? Точно така. Точно така, както, както споделихте, много е трудно да се говори за формални раз, раз, разлики. Не е модерно, не е в духа на времето за да говорим за някаква формалност. И според мен, точно в тази хибридност и в това хибридно време, в което ние някак си живеем, е съвсем нормално. Уникалната гледна точка не е в чистата, изчистена гледна точка, а е в начина по който ти сместваш гледните точки. И според мен, ако беше просто един фотограф, който прави фотографско изследване, някак си става прекалено професионално изпипано това око, за да бъде истински и документално. При... В фотографите на Косо има една жажда за за откритие, една, една любопитност, имат абсолютна лекота. Значи, той не е човек, който нали, въз, се възприема на сериозно моята фотографска техника. Нали? Той до досега имал изложби в национална галерия, но те са, ам, те са представили неговите контакти, открития, някакви социокултурни точки, да речем, неговата... Неговото към скейтбордистите или, или да речем популярни български фигури и така нататък. Просто той а, през самия себе си, през неговата фигура, през, неговото, през неговия начин на писане а, и, а, и изключителна сладкодумност просто създава нов аромат и нова, нова визия за, за това пространство, което живее между миналото, настоящето, сегашното. И за това ние го наричаме фоторепортаж, Uh, защото реално погледното има, към, uh, има едно есе много красиво на, на Косио, който той публикува вече в интернет. може да бъде, Ние сме го разпечатали, може да бъде взето при нас в uh, галерията в uh, ДОТ. И да, определено е доста, доста любопитна uh, изложба и някак си аз виждам в хора, които идват, хора, които може би са били предубедени в, към този регион, когато видят изложбата, аз очудвам, че виждам една емпатия, симпатия, някакво умиление. И това, и това е нещо много много хубаво в интересна сцена. Но в крайна сметка ние говорим и за едно доста уникално пространство като ДОТ София. Това не е просто галерия, той е особен да. вид обживяно по различен начин, много модерно архитектурно пространство, което обаче някакси не си е залепило етикета. Ние сме много бляскави, ние сме много световни. И като че ли на всяка цена иска да е потопено в, в тази ширения и в, тези, в близост до тези сереги, така да се каже. Ами да, Особен да. вид архитектурно пространство. Пречи ли помага този хибриден контекст? То е предизвикателство. А, но както вие правилно хъм, споделихте в началото на нашето интервю, аз винаги съм се занимавала с такъв тип предизвикателства, които дори да са имали физическо разделение, както нали, и преди Галерия, Кафене, Фундация, Събития на Открито, сега в момента е общо взето същия подход, но сам просто е в една сграда. А, и а, реално погледното това предизвикателство да си на това нетипично място с стереотипи, немодерно, модерно, все още не заселено, а, нали, от, нали, да кажем, А, нали? <си> а, все, а все още а, някакси а, това е едно голямо предизвикателство. И ние искаме да предадем този вкус за съвременно и живот. Той не може може да бъде предаден само през изкуството, само през да речем, нали, кули, нали, кулинария или настаняване. Става въпрос, че за мен това е много интересен хибрид, и някакси като една лаборатория, бих казала. А, сградата а, и архитектите, Жоро Кафияра Желяскова, те а, концептуално измислиха тази сграда, mm -hmm. с ръжва фасада отвън с кортен, а, за да наподобяват тези стари сергии, които в те вече не съществуват на женски пазари, тяхните Пацикут се затваряха. И за това сградата, капаците се отварят и затварят. Те могат да бъдат отворени или затворени спрямо часа на, на деня. Между другото, сградата е номинирана за наградите Мисс Ван Вчера научихме за това. И така, Сериозно? Да. Това, е, това е много да. Много сериозна новина. Номинация да, да, за да. наградите Мисс Ван А как виждате от тук нататък програмата на ДОТ София, Сариева, от София да се развива напред. Има ли, и специално ли ще търсите, как да кажа, рискови теми, рисковани теми, към които да разширявате това арт Ами вижте, ние винаги ходим на ръба, обаче го правим по един секси начин. <laughs> така, че а, не сме дълбоко а, интелектуализиращи а, а, цялата ситуация и мисля, че ни се получава доста, а, доста добре. А, по принцип, както споделихте, не е чисто и само арт галерия. Два пъти в годината имаме изложби с а, а, галерия Сариева а, и... Тази година бяха Правдолеп Иванов Марта Джорина. Другата година ще открием програмата, която е, това е новина <съсвят> с изложба на Краси Терзия в март месец. И също така правим една изложба, която е ам, с Dot Sophie Art Collection, която курирам, която е такъв тип изложба посветена на Пазара ам, с, както случая, с Константин Вълков. Така че другата година предстои във втората част на годината. Тоест Пазара остава ключова тема, ние всъщност виждаме, че тази тема за пазара, тя има много сериозни, включително геополитически измерения. Всичко е сделка според а, сега действащият президент на Съединените щати, Доналд Тръмп. А, М -м. Така че има много-множество възможности да, а, да отваряте кепенци. Пак така ще използвам тази метафора за отварянето на прозорците към нов тип мислене. Но, последно... Изложба като пазарни дни, тази в момента. Как според вас тя ще повлияе на отношението към женски пазар? А, изкуството да се превърне в катализатор за промяна на това място или в катализатор за запазване и осъзнаване на културната ценност на мястото, такова каквото, каквото е и каквото става все по-малко. Всъщност, то беше изтласкано от... Изтласкано от... Проекти, които водят към тази почти непреводима думичка на български – джентрификация, т.е. излъскване а, на, а, на пазара за сметка на неговата автентичност. А, това е един въпрос, който а, е много, как да кажа, а, винаги ме е опасявал, но тук а, в един момент а, идва и следното нещо. Значи, много бих искала да се възприема всичко, което правим, като неговата. Истин, истина, а истината е, че ние харесваме този квартал а, и просто го показваме какво харесваме. Разбирате ли, аз самата живея в този квартал. Вече, от смисъл, вече 10 години нали, имам място. То не е като това да е нещо, в което аз идвам като в някакъв резерват и се правя на интересна, че. Така, така. Разбирате ли, в такъв смисъл не е свързано с някакъв, някаква идея за джентрификация. Другото, което ние го правим по много начин, ние представяме гледна точка. Самата, самия до София не е на пазара, където може да джентрафицира отвътре, а е реално погледнато на успоредна улица на пазара. Така в страни, ако така е. има, Малко страни. Така че, ако има нещо, което ще джентрафицира този район, не мисля, че бихме били точно, точно ние, но дали това ще се случи, не мога да кажа. И как ще се случи, не мога да кажа. Ние просто бихме искали да съхраним, да наблюдаваме, да видим и да бъдем малко по-толерантни към това, което което се случва около нас да го опознаем, защото ако не познаваш нещо, теб те е страх от него. Тази изложба ще помогне на хората някак си да опознаят, може би лица и места, които не са толкова страшни и, и да не се е страхуват от да учеренията, нали, така? Да, и, ами, това, което да. излиза извън, извън а, стандарта. Благодаря Василина Сариева. За това, че търси и показва моста между изкуство и градска среда, галерият Дот София Арт Колекшн, където до 4 декември можете да видите серията Спирка София, фотоизложбата на журналиста някога от Дарик Днес, не е нов български университет института за пазарна економика Косио Вълков, но и защото женският пазар не е просто тема за изложба, той си е живо пространство, което си пулсира с истории, смях, труд, принадлежност, докато може.